Microfon este Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu ascultătorii acestei emisiuni, lecțiunea 2C066. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrarea aparținătoare preotului Niculiță, după care fiind prelucrate sub forma programei de 30 de minute fiecare, au ajuns să fie practicabile difuzării lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 6 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Mai înainte de aceasta însă, haideți să petrecem unul din puținele episoade care ne-au mai rămas din lucrarea Cristinei Roi în mânătare a lui Isus. Episodul lecțiunii precedente ne l-a prezentat pe Mihai Hodorici, foarte răscorit din nou de comportamentul de-a dreptul creștin al Olgăi. Scena cu care s-a încheiat episodul îl prezenta pe Mihai Hodolici, urmărind o pe Olga, aceasta nu-și dădea seama că el este în preajma ei, citind o scrisoare pe care o ținea în mâini și privind departe spre zări cu niște trăsături ale feții care exprimau o dorință puternică, îndreptată spre un obiectiv pe care, se vede, își dădea seama că nu-l poate atinge. Olga, ce-i cu tine?" Întrebă el, făcând o plecăciune înaintea tinerei femei. Ea se uită în sus și întinse scrisoarea. Apoi își șterse repede lacrimile și făcu loc pe bancă. El se înclină în semn de mulțumire și început să citească. Era o scrisoare frumoasă, scrisă de mâna fină a lui Ruth, dar ea produse când roșeață, când paloare pe fața celui care citea. Ruth scria de îmbolnăvirea gravă a doamnei baroane, de necesitatea unei operații și chema la mijlocire în rugăciune, iar printre rânduri se citea întrebarea, Olga, încă nu vii acasă? Noi toți stânjim după tine, mai ales ea. Ah, lui Hodolici i se părea că este foarte egoist. El știa totuși că doamna bolnavă o iubea cu tandrețe maternă pe Olga, pe care o crescuse, și că precis stângea după ea, iar el încă nu terminase cărătoria. Deodată se ridică. Olga, roago pe cameristă să te ajute la făcut bagajul. O să plecăm cu primul tren. Toată fața fetei strălucea, Da, ochii îi trimiteau o privire de mulțumire atât de caldă, încât Mihai se înroșie din nou. El porni la drum, se grăbirea în tăcere spre vila unde erau cazați. Iartă-mă, n-ar fi trebuit să stăm așa de mult aici, rupse el în cele din urmă tăcerea. Era necesar pentru întărirea sănătății tale, răspunse ea blând, dar acum putem, mulțumită lui Dumnezeu, să ne întoarcem acasă cu conștiința împăcată. Deci nu mă cerți pentru egoismul meu? Iar Mihai se uita adânc în ochi. Câtă lepădare de sine a trebuit să-ți împui tu din cauza mea. Știu că ai făcut-o numai din cauza lui Hristos, dar totuși mă simt foarte penibil, zise el, nu fără amărăciune. Eți sunt îndatorat și nu am nicio posibilitate să-ți răsplătesc vreodată tot binele care mi l-ai făcut. Asemenea datorii, crede-mă, Olga, apasă. Au, nu vorbi așa, i-ai puse implorator mâna pe umăr. Crede-mă, te-am ajutat cu plăcere. Mi-a făcut plăcere să călătoresc cu tine prin această frumoasă lume a munților. Fără îngrijorarea pentru buna măicuță, aș fi fost foarte fericită, dar înțelegi că n-am avut încotro. De aceea îți sunt foarte recunoscătoare că putem pleca acum acasă și te rog să-mi dai voie să mă dedic în întregime scumpei mele binefăcătoare câtă vreme o mai lasă Domnul între noi. Tu poți acum să te miști și fără mine. După aceea o să te slujesc și cu fidelitate. Numai, te rog, lasă-mă acum liberă." Lui Mihai îi venea să strige Nu vreau să ne slujești. Nu, nu vreau." Dar grupul de cunoscuți trecea pe lângă ei tocmai atunci și le tulbure discuția. El își lua rămas bun de la ei, iar ea se grăbi să ajungă în vilă. La scurt timp după aceea, Trenul îi purta spre Dunăre, de unde luară vaporul până acasă. Până în clipa aceea, tânăra femeie își îngrijise soțul ca o infirmieră fidelă, dar acum el nu-i mai dădu voie. O, oh, nu! El se îngriji de ea cu atitudinea unui adevărat cavaler. Nicio prințesă nu putea fi mai atent servită. Deoarece ea știa că el voia prin asta să-și achite datoria care l-a păsa, nu l-a oprit. Iar unei inimi chinuite de temeri neliniștite îi face bine și cea mai mică atenție, mai ales atunci când vine de acolo de unde nici nu se așteaptă. Ținta călătoriei era deja în apropiere. Încă o oră și vaporul o să se oprească în micul port B. Atunci neîncrederea și lipsa de curaj puse răstăpânire pe inima tinerei femei. De câteva ore o chinuia deja ispititorul cu temerea că poate nu-și va găsi în viață prietena care îi fusese ca o mamă și că nu o să mai audă vocea aceea dragă și scumpă. Chinurile acestea o făcură să iasă pe puntea superioară. Aici era singură. Atunci simți nevoia să dea frul liber durerii ei și să caute ușurarea în lacrimi fierbinți. Credea că e singură, dar nu era. După câteva secunde, se întâmplă ceva despre care Mihai Hodolici ar fi susținut până în clipa aceea că este imposibil. El își ținu în brațe soția care plângea. Nu mai plânge," zise el cu o voce neobișnuit de blândă. Crede numai și o vei găsi în viață. Ea va mai vorbi încă cu tine, îți va da cuvântarea iar Domnul Iisus Hristos, căruia îi slujiți voi cu atâta fidelitate, vă va înlăsni această întâlnire. Cel mai greu fusese să treacă bariera, dar apoi cuvintele țâșniră cu putere de convingere. Ele căzură ca un balsam pe inima rănită. Capul tânăr se sprijini pe pieptul bărbatului și plânsul amoției. Nu numai consolarea și cuvintele de încurajare îl opriseră, ci și un sentiment ciudat care izvora adânc din inima tinerei femei. Odinioară Olga mai călătorise cu vaporul acela. Desigur, era mult de atunci. În vremea aceea se grăbea în întâmpinarea nunții și a mirelui și avisați ce frumos va fi când îl va strânge în brațe pe acest tânăr frumos a cărui fotografie i-o trimisese unchiul împreună cu cererea ca ea să-i devină tovarășă de viață. Visul acela nu se împlinise. Flăcăruia călcată crud în picioare se stânsese. Și acum? Acum tânăra femeie simțea că flăcăruia era numai înăbușită, și că putea ușor să renască iarăși la viață. Ea se uita la fața celui care o consola. Ea întâlni o privire a ochilor lui frumoși, care nu se mai uitau la ea cu dispreț, și se cufundă pentru o clipă în aceste adâncuri întunecate. În jurul lor domnea o liniște ciudată în care aproape că se auzeau bătăile a două inimi. Apoi se auzi deasupra capului ei. Olga, te rog să mă ierți pentru crudul meu mod de comportare. M-am purtat urât cu tine, este adevărat, dar nu te mira de asta, te rog." Pe atunci nu erai deloc așa ca astăzi. Ceea ce au făcut alții din tine ar fi trebuit să fac eu, dar vai, n-am fost în stare. Un om fără Hristos, mort în păcate, nu putea acționa altfel. Încearcă în felul acesta să mă scuzi și iartă în purtarea aspră, fără dragoste, de care, ah, mi-este rușine. Olga se înroși. te iert. Te ieri bucuroasă și nu mă mir de asta," șoptia. Da, îți mulțumesc pentru cuvintele tale. Știu că nu mai sunt ceea ce eram odată. Cristos, domnul meu, m-a ridicat din praf. În exterior a făcut-o prin oameni, în interior și-a continuat el lucrarea. Ah, oare cât mai este până la desăvârșirea ei?" Deci, Olga, nu mă cerți?" Nu mă vei mai evita de astăzi? Să nu crezi că vreau să ți iau pe doamna baroană. Nu, nu. Uite, o să plecăm din port direct la ea. Pentru moment nu este nevoie să o părăsești. Dar după aceea... După aceea vin la tine, Mihai. Deoarece Domnul Iisus n-a permis intenția noastră a amândorura de a ne despărți, să încercăm deci să trăim împreună spre slava lui. Unșu era îndelung întrerupse discuția care construise o puncte peste prăpastia de până atunci. Mihai Hodolici simți că trebuie să se facă vrednic de ceea ce se împlinise pentru el în ora aceea. Știa că nu-l va mai evita, că Olga era gata să-i stea alături ca o soră, dar aceasta nu era suficient, nu, cum o ducea acum peste pasarele la mal, simțea că nu putea trăi fără ea și că-și ținea în brațe fericirea lui pământească. La orlice îi găsiră pe toți în mare întristare. Medicii erau deja acolo și se făceau pregătiri pentru operația aceea grea. Doamna baroană, care se pregătise deja sufletește și consola pe toți ceilalți, reînvie pur și simplu iarăși de bucurie, pentru întoarcerea acasă a iubitei ei fiice, iar medicii și infirmierele se bucurară împreună cu ea. Și Mihai Hodolici trebuie să intre la bolnavă. Îl emoționă până la lacrimi faptul că doamna, în fața acestei oreglere și având dureri mari, își exprimă bucuria sinceră pentru felul cum arată el. Ea îi rugă pe ceilalți să lase câteva clipe singură cu el, cu Mihai. Și când dorința-i fost îndeplinită, ea vorbi cu voce slabă, dar plină de dragoste. Mihai, nu știu cum a hotărât domnul. Dacă mor, atunci te rog să o iubești pe scumpa mea Olga. Ea te-a iubit înainte de nuntă, atunci tu i -ai stins dragostea. Dar dacă inima ei simte căldura dragostei tale, se va aprinde din nou și vei fi foarte fericit. O, oh, o iubesc foarte mult, îmi deplâng vinovăția și vreau să fac totul ca să-mi recucerez fericirea pierdută din vina mea," promise el cu o pasiune pe care și-o cu greu. Oare ce-i spuse atunci, doamna baroană?" Vinovăția lui crescu prin aceasta și mai mult, dar și speranța lui." Unul din meritele deosebite ale povestitoarei acesteia, Cristina Roy, constă în aceea că povestirile ei fac ca multe adevăruri ale Bibliei să apară cu adevărat vii înaintea ochilor noștri. Spre exemplu, mi-aduc acum aminte de versetul 1 de la Proverbe 14, care spune că femeia înțeleaptă își didește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Sigur că noi știm bine și rămâne valabil adevărul pe care Dumnezeu ne-l dă, că pentru fericirea casei este responsabil bărbatul, el trebuie să fie capul familiei, după cum Hristos este capul bisericii. Iată totuși că la ni se vorbește despre o femeie înțeleaptă, care își poate de casa cu înseși mâinile ei. Mărturisesc că nu am toată lumina necesară pentru a explica neapărat raporturile dintre ceea ce spune Domnul Isus în Noul Testament cu privire la rolul bărbatului și ceea ce spune aici la Proverbe 14 cu capacitatea unei femei înțelepte de a zidica casa. Dar atâta pot să vă spun și mai ales întemeiat pe exemplu pe care îl l prezintă povestitoarea în lucrarea aceasta în mânătarea lui Isus. Aici putem să vedem pe femeia înțeleaptă care și-a zidit casa cu înseși mâinile ei. Înțelepciunea ei merge mână în mână cu un mare sacrificiu pe care a trebuit să-l facă. Sacrificând de dragul Domnului Isus Hristos ambiția și jignirea de neiertat, dacă vrei să spunem, pe care poate aduce un bărbat unei femei, mai ales când era vorba de ea care venise cu acele așteptări nemaipomenite, jertfindu-și toate acestea din dragoste de ascultare de Domnul Isus Hristos, ea a fost aceea care a reclădit un cămin, altfel sortit pieirii pentru totdeauna. Surorilor, luați bine aminte! Nu veți putea niciodată învinovăți pe bărbații dumneavoastră, oricât ar fi ei de necorespunzători pentru dărâmarea căminului dumneavoastră. Aici avem pe această credincioasă Olga, care a primit din ascultare față de Dumnezeu să treacă peste cea mai mare jignire care i-ar fi putut fi adusă, să treacă peste toate celelalte motive care o îndreptățeau mie la să nu aibă nicio relație cu acest om, mai ales că era și necredincios. A trecut peste toate și pentru că a trecut peste toate l-a câștigat pe el pentru Domnul, a câștigat un suflet ce lucru mare, ce vrei mai mult decât atât, iar peste aceasta și-a câștigat un cămin fericit chiar în viața aceasta că fericit pentru ea și pentru el și pentru copiii pe care îi vor fi avut dacă au avut, că povestitoarea nu merge mai departe să ne spună. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să înțelegem că nu există mai mare înțelepciune și nicio altă cale a fericirii și a împlinirii pe pământ decât calea jertfirii de noi înșine de dragul ascultării de Domnul Iisus Hristos care, la rândul lui, de dragul ascultării de tine a primit să moare în locul nostru. Vrem să facem aceasta cu atât mai bucuroși cu cât putem prin aceasta să răspundem înapoi cu o parte din dragostea cu care Tu ne-ai iubit. Amin. Să nu pot, oamne, să mă la. Că nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată. Chiar de să lăsa la orice pas, chiar de să la pas. Dragoste îngropată, o dragoste îngropată. Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 6, unde Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte... Chiar dacă sunt un necioprit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Dacă cineva s-a arătăcit prin pădure și întâlnește un om simplu, care știe bine drumul cel bun, dar nu știe să spună lucrul acesta în cuvinte prea alese, ci doar merge înainte și arată, ce însemnătate mai pot avea vorbele așezate frumos? Dar dacă cineva știe să așeze frumos vorbele, însă nu știe drumul cel bun, ce folos al aduce el semenilor? Sfântul Apostol Pavel în smerenia lui recunoștea că nu are vorbire aleasă, dar mărturisea cu putere că știa bine drumul mântuirii. Lucrul acesta îl dovedea în tot felul și în toate privințele. Cei rătăciți prin pustia lumii păcatului au nevoie de o călăuză care știe bine drumul, chiar dacă nu are darul vorbirii alese. În corinței unii care se dădeau drept apostoli prin faptul că știau să așeze bine vorbele, însă nu cunoșteau deloc drumul mântuirii. Vorbirea unor astfel de oameni era menită din să adâncească și mai mult în rătăcire pe cei rătăciți, iar pe cei care nu erau rătăciți să-i ducă în rătăcire. În fața acestei situații, Marele Pavel s-a ridicat cu hotărâre arătând primejdia. El era conștient de lumina care o primise din partea mântuitorului său, știa bine, foarte bine drumul mântuirii, de aceea mărturisea cu multă îndrăzneală și putere solia încredințată lui ca ai lui Dumnezeu să învățăm bine, mai întâi, nu vorbirea frumoasă, ci drumul mântuirii, și să mergem hotărâți pe el, căci atunci putem face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu printre oameni. Un om al lui Dumnezeu, pe nume Tognos, spune așa, Cuvântător nu este cel care poate vorbi, căci aceasta o poate face tot omul, ci acela care caută și merge pe urmele lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 7 din 2 Corinteni 11, Pavel întreabă Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Nu numai că nu e păcat când te smerești pe tine însuți ca să înalți pe altul, ci este cea mai strălucită virtute. Acesta este miezul Evangheliei, este o taină neînțeleasă de lume. Cum ar fi fost cu putință înălțarea noastră din prăpastia păcatului și a morții, dacă Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu, nu s-ar fi smerit coborându-se până în fundul cel mai adânc al prăpastiei? În smerenia Lui este înălțarea noastră, în moartea Lui a Mântuitorului este viața noastră. În înnomenirea Lui este dumnezeirea noastră și așa cum a fost El, trebuie să fim și noi urmașii Lui. Nu putem ajuta pe alții să se ridice dacă nu ne coborâm noi mai întâi. Iată de ce nu poate fi nimeni cu adevărat slujitor al Lui Dumnezeu dacă mai întâi nu se smerește, adică să se lepede de sine în vederea interesului mântuirii celui de lângă El. Smerenia adevărată este numai atunci când te cobori pe tine însuți ca să poți înălța pe altul. Și aceasta nu-i cu putință decât atunci când ții pe cruce firea veche și trăiești ascuns în Hristos. Sfântul Apostol Pavel pune întrebarea: Am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi? Întrebarea aceasta este pusă nu pentru că n-ar ști el adevărul, ci pentru ca să trezească pe creștinii din Corint la adevărata viață în Hristos, adică să se lepede de sine și să fie cu adevărat smeriți. Voia să le atragă atenția asupra celora care se dădeau drept apostoli, care se măsurau cu ei înșiși și care umblau după foloasele altora. V-am vestit, spune Pavel, fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Numai cel smerit poate face slujba lui Dumnezeu fără plată, așa cum a făcut-o Domnul Isus. El nu umblă nici după plată materială, nici după plată spirituală, adică laude și admirație El slujește dăruindu-se pe sine, așa cum se dăruiește sarea în bucate Se consumă fără să se mai vadă și nu așteaptă nicio răsplată să luăm aminte la adevărul acesta și în lumina Lui să ne cercetăm. Suntem noi cu adevărat slujitori ai Lui Dumnezeu după modelul Domnului Isus Hristos? La versetul următor, la versetul 8 din 2 Corinteni 11, Pavel dă următoarea explicație. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Ca un ispravnic desăvârșit al tainelor lui Dumnezeu, Pavel cunoștea bine nevoile Bisericii lui Hristos pe pământ și se silea să păstreze un echilibru în toate privințele ca să nu ducă lipsă o parte, iar alta să aibă prea mult. El era vasul de care Duhul Sfânt se folosea în chip deosebit pentru păstrarea acestui echilibru ca astfel lucrarea lui Dumnezeu în lume să se facă nestingerită. Ca într-o familie unde domnește dragostea și înțelepciunea, când îi se dă celui mai slab mai multă îngrijire prin hrană mai bună, așa făcea Sfântul Apostol Pavel în marea familie a lui Dumnezeu. Lua bunuri dintr-o parte, adică de acolo unde erau mai multă sănătate și putere duhovnicească, și dădea în partea mai slabă, mai crudă, ca să poată crește. Așa a fost cu adunarea creștină din Corint până s-a întărit ca să poată sta pe picioarele ei, apoi să lucreze, marele Pavel, ca o mamă duioasă și înțeleaptă, îngrija de toate trebuințele, luând de la alte adunări cele necesare, ca să nu-i pună nicio sarcină. Acum, după ce a crescut și s-a întărit, după ce s-a îmbogățit și a ajuns la săturare, cum îi descrie Pavel la 1 Corinteni 4 cu 8, a început să asculte de alți propovăduitori care îi aduceau alte învățături, alt Duh și un alt Isus, cum se vedea la versetul 4, uitând de tot ce a fost la începutul vieții ei. De aceea, părintele ei duhovnicesc Pavel îi aducea aminte și căuta să o stabilească pe adevărata cale. Frații mei, în lucrarea lui Dumnezeu la care am fost chemați, să căutăm și noi, ca odinioară Pavel, să păstrăm echilibrul în toate privințele și față de toți. Prin lumina care o primim din partea Duhului Sfânt să cercetăm cu grijă nevoile frățietății și să-i venim în ajutor la timp. Să nu fim nepăsători și nepărtinitori. Domnul privește spre noi ca să ne vadă cum lucrăm pe ogorul Lui. În continuare la versetul 9 din 2 Corinteni 11 citim. Și când eram la voi, spune Pavel, și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva. Slujitorul lui Dumnezeu, adică orice creștin adevărat, este chemat de mântuitorul său ca să ia sarcinile oamenilor să-i ușureze în toate privințele și nici de cum să pună sarcin pe viața cuiva. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini legea lui Hristos, citim la Galaten 6 cu 2. Când pui sarcini, fie trupești, fie duhovnicești, sau când ești tu însuți sarcină cuiva, ești în afara legii lui Hristos, adică în afara dragostei și a harului. Har înseamnă izbăvire de sarcini, înseamnă bucurie, pentru că el nu cere nimic omului, ci numai îi dă. Îl cheamă stăruitor să primească ceea ce i-a pregătit. Fiul Harului, de asemenea, duce peste tot ușurare și chemare la cel care poate să ușureze pe om de toate poverile lui. Fariseii, ca slujitori ai legii vechi, care cerea omului totul, dar nu-i dădea nimic, legau sarci în grele și le puneau pe umerii oamenilor, dar pe care ei nu le puteau purta, cum citind la Matei cu 23,4. Să treci pe pământ ca lumina, fără să îngreuiezi pe oameni, ci ușurând pe toți, iată chemarea ta, urmașulea lui Hristos. Să treci prin lume ca o cântare plăcută, fără să rănești pe cineva, iată slujba ta, copile a lui Dumnezeu. Să treci printre oameni ca mângâierea zefirului înviorător, iată lucrarea pe care o ai de făcut printre toți răniții vieții, răscumpăratule al Domnului Isus. Fiecărui suflet cu care venim în legătură să aducem o bucurie și o ușurare din partea Mântuitorului nostru, iar lucrarea pe care ne-am credințat o să o facem să nu pună greutăți pe nimeni. Așa a făcut Sfântul Apostol Pavel, așa a făcut Domnul Isus, așa face Harul, așa să facem și noi. Amin. Aducem aici la cunoștință încheierea programului 2C066 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim această lucrare sfântă și minunată pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Prin lume, în stoi tot în Doamne, numai harul tău mă ține. Numai harul, mai harul mă păstrează neîntrerupt. El mă face, el mă ține, cred nu mai varul, nu mai varul, mă postrează neîncetarea. El mă face, el mă ține.